служебне завдання. Головною річчю був уявний зміст твору. Для іншого прикладу можна навести подію з верхів європейської драматургії – бунт Ріхарда Вагнера проти італійської опери, в який зміст покорявся потребам музики. Вагнер хоче, щоб навпаки музика у музичній драмі була ілюстрацією її дії. А тією дією є сага. Можемо зрозуміти все те, як бунт саги проти співу, з удар германської душі співденними, близькими нам італійськими елементами, в українському світі безпротиву співучість, пісенність приглушує уявність і зміст. Звідси цікаве явище, наша пісня була досі предметом музейного збирання і сердечного захоплення. Ще не маємо глибших естетично-критичних аналізів. Коли ж вони появляться, можна сподіватись, вони підкреслять дивне явище. Музичний зміст наших пісень значно глибший і багатіший, ніж словесний, поетичний, уявний. Тому наші прекрасні маршові мелодії, пісні, що дотаркають звуком того, що біль і втіха, радість і смуток – Такі мелодії не раз мусять вдовольнятися словами про качориків, гусенят, рішітка, судачки і про інші речі домашнього вжитку, поза які уява не виходила. Та іноді уява досягає геніальності мелодії. Тоді перед нами, щудованими і очарованими, з'являються твори досконалі в своїй глибині і завершеності. Добрим прикладом може бути мотив – що його знаходимо в різних народів. Тихо-тихо Дунай воду несе, а ще тихше дівка косу чеше, чеше-чеше та на Дунай несе. Плеви, косо, плеви за водою, а я піду у слід за тобою. Само мотив, що дістав своє мистецьке оформлення, також у відомій, рецитованій і переспіваній Льореляй Генріха Гейне. Для порівняння, і протиставлення особливо цікаво далі строфи. Холодно, спадає сумерк, спокійно пливе рейн. Верх гори палає всяєві сонця, що заходить. Докладно означена пора дня і місце. Серед такої сценерії відбувається драма. Пливе хлопець на човні. Задивившись на льореляй, попадає вир і тоне. Нічого з тих речей немає в українській трансформації мотиву, ні пори дня, ні місця. Дунай для народної пісні це велика ріка взагалі. Є тільки тихий біг води і коса, послушна тому бігові. Немає саги, дії, боротьби, драми, є спокій неминучості і покора долі. Коли б Шопенгауер знав цю українську пісню, він не шукав би кращої ілюстрації для свого щастя позбутися волі життя. На верхах індивідуальної творчості знайдемо знову подібний мотив і душевну глибину у лесі українки. Хотіла б я уплести за водою, немого хвелія заквічена безумна, за мною вслід плели б мої пісні. І тут входимо в зону небезпеки. Український розпіваний пергюнт, задивлений в прекрасну льореля власної душі, топиться в настроях і пливе за водою. Входимо в зону небезпек, де починаються фатальні наслідки наших душевних скарбів. Настроєва пісенність боїться твердої, ясної форми. Форма вбиває настрій. Так, наприклад, у французькій ліриці. Але поет, найближчий нашому серцю Поль Верлен у своїй арс приписує, як найбільше музики і музики, і ніяких кольорів, тільки їх нюанси. Настрій любується в неокресленості переливів, упливкусті і мерехтливості мозаїки. Звідси втече від більших форм у нашій духовності. Тому маємо таку вже ославлену перевагу ліричних збірок у поезії. І знову, не пробуємо поясняти це тільки зовнішніми обставинами. Не було ж друку взагалі, коли поставали гомерові опопеї. Тому і більш літературні конструкції не мають прикмет композицій творчої інтелігенції, яка формує матеріал, але прикмети...